Вона навіть трохи позаздрила жінкам, котрі мали можливість приходити до її подруги на підзарядку. Пригадалось Поліні, що поки мужчини курили на балконі, Стевка обережно спитала, чи подруга не ображається за використаний нею образ бабусі Ніколь. «Та ні, звісно, не ображаюсь, адже нічого поганого ти не написала». Хіба що назва провокативна? На жаль, бабуся вже майже п'ять років як померла, зітхнувши відповіла та. Ой, як шкода. А я думала, може, прочитає, посварить мене? Сумно посміхнула Стевка. Спізнилася ти, подруго, Та й сварити бабуся не вміла, погладила по плечу подругу «Поліна, але своїм романом показала співвітчизникам твого Жака якісь нові для них грані нашого життя теж». «Знаєш, – сумно сказала Стевка, – не цікаве їм наше життя, наша література, цього для них просто не існує, бо не цікава й сама країна. Щось чули про наш Чорнобиль та про Шевченка, того котрий футболіст, а не поет. І до літератури нашої ставлення ну, приблизно, як у нас, до творів письменників якоїсь слаборозвиненої африканської країни. Ото мене шляки й трафили, вирішила зайти з тилу. Хоч твоя бабуся, звісно, далеко не наш національний герой, але хоч так, через неї. Зачепившись за їхню саган, хай би зазирнули одним оком на нашу територію, нюхнули би наших проблем, а потім ще-ще. Так, може, потроху і зацікавились би. Хоча, звісно, все це наївно, але все так сплетено, заплутано в житті, і всі ми в одному човні. Змінивши тему розмови, Стевка не дала Поліні розпитати про підґрунтя подій свого роману. Висловила співчуття з приводу її затяжного перекладу, бо вважала, що робити треба те, що подобається. А коли з душі не йде, то й путнього не вийде, тільки змарнуєш час та сили. Вона розповіла, що останнім часом і сама чимало начиталася про цю авторку. Французи кажуть, що проблеми у Франсуази були ще в дитинстві, хоч балували її всією родиною, якнайменшу. Але стосунки з матір'ю не склалися. Та була світською дамою, дуже вродливою, а Франсуаза – гидким каченням, байдужою до розкішного вбрання і світських вечірок. Такого взаєморозуміння як з батьком – не було, і в піку матері та її подругам, що уособлювали для начитаної та норовливої дівчини бездуховне обмежене суспільство споживачів, Франсуаза, ставши відомою і заможною в досить юному віці, обрала інше життя богемні літературні тусовки, поезію, цигарки, вино, автомобілі, наркотики. Вільне кохання – скандальну популярність. Прискіпливі дослідники її творчості стверджують, що Саган в багатьох романах змальовувала батька, яку дуже любила, та матір, яку явно не вважала взірцем для себе і зневажала. До того ж, батько ставав в її творах героєм, який неодмінно викликав симпатію, попри його грішки. А матір? Своє бачення матері вона втілювала в героїнях, яких розглядала, аналізувала, яким не надто симпатизувала, позбавляла їх любові, віри, а зрештою вбивала. Отакий глюк програми був у їхньої зірки. Кажу тобі як психолог, з дитинства лізуть таргани впродовж всього життя. Шкода їй дивне життя, дивна жінка. То така вона безбашена та скажена, як я то тиха, нерішуча й самотня, мов ти, Полінко. Стевко, ти теж про це подумала? Справді? Знаєш, і мені так здалося. По лінії, наче клубок, підкотився до горла від цього збігу їхнього сприйняття саган. Їй захотілося, як колись, побути довше з подругою, наговоритися про все-все. Вона опанувала себе і спитала. «Ти, ви надовго тут? У Києві ще два дні, а потім додому на Новий рік». Усі родичі з'їдуться на нас повитріщатись. Шкода. Так і не наговорилися. А коли чекаєте хлопчика. Поліна посміхнулась і глянула на стевчен живіт.